Частина перша. Зима. Введіння. Прийшла зима, випав перший сніг, наступили морози і покрилися кригою ріки. У селі всі господарські роботи закінчено, господарі ховають реманент, лагодять сани, їздять до млина та готуються до різдвяних свят. Господині придуть Дівчата вишивають і щоранку вмиваються першим снігом та витираються червоною крайкою, щоб були рожеві лиця. Парубки допомагають батькам, а у вільний час заважають дівчатам вишивати. Наближається період угадування на майбутній рік, а разом з цим надходить і час старих традиційних розваг сільської молоді, розваг, що сповнені чаром первісної поезії нашого народу. Староукраїнські звичаї, що колись були пов'язані з початком Нового року наших далеких предків, пізніше перейшли до християнських свят. Одна частина з них перейшла до сучасного Нового року, а друга – до свята Введення у храм Пресвятої Богородиці 4 грудня за новим стилем. Це свято у народній термінології звичайно називається Введіння. Початок нового господарського року у Водінських повір'ях виступає досить виразно. Хто у цей день вранці прийде першим до хати, той буде першим полазником на новий господарський рік. За народнім Віруванням перший полазник приносить до хати щастя або невдачу. Якщо першим до хати увійде молодий гарний чоловік, а до того ще й з грішми, добра знака, весь рік у хаті будуть усі здорові і будуть вестися гроші. Якщо ж увійде до хати старий кволий чоловік, а до того ще й бідний, погана ознака, і хворі в хаті будуть, і злидні заведуться, а найгірше, як увійде до хати стара жінка, то вже добра не жди. Тому старші та бідніші люди колись тримувалися заходити до чужої хати в день ведіння, так само, як і на Різдво та Великдень. Недобрий знак, якщо у цей день хтось із сторонніх приходить щонебудь позичати». У східних районах України ще донедавно зберігався дивний звичай серед дівчат чарівниць святи воду в ніч проти ведіння. Ось як розповідає про цей звичай очевидець Г. Був колись я на Курщині. Там ще багато наших людей, цілі сцели українські. Там у мене товариш був. Ти знаєш, каже він що в цю ніч наші дівки-чарівниці будуть воду святити. Та чого ж питаюся вночі, що їм дня мало? Тож, каже, чари, а чарувати тільки вночі можна, бо коли сонце на небі, чарівниці силу втрачають. Як хочеш, то ходім зо мною, побачиш. Погодився я, і ми пішли. От тоді я бачив, як там дівчата – Зійшлися на таке місце, де три води докупи зійшлися. Три струмки зливалися в одне русло. Набрали дівчата углечик води, запалили два поліна, а коли вогонь добре розгорівся, тримали їх над череп'яною мискою і ляли воду так, щоб вона проходила поміж двома вогнями. Ось вони там ще шепотіли, але що саме, не чув. Про таку свячену воду доводилось мені чути і на Уманщині, і в інших місцевостях на Дніпрянської України. Говорилося, що така свячена вода годиться на привернення парубка до дівки. У нашому селі, Псярівці були колись такі жінки, що о півночі проти введіння сідали голі на порозі сінешних дверей і пряли самосівні коноплі, щоб прядиво пішло на руку. На поділлі ранком на введіння молодиці обсипали колись своїх корів сім'ям та мастили маслом вим'я, щоб давали багато молока. У селі Кордишівці Обкурювали кою пахучим зіллям, примовляючи заклинання, щоб ніхто не відібрав живності. Варили з борошном густу киселицю і давали коровам, щоб була густа сметана. У багатьох селах України ворожили по різних прикметах, який буде врожай у наступному році. Деякі з прикмет оформилися у приповідки якось. «Скільки на води, стільки на Юрія трави. Як є на вода, то буде у мисці молоко. Як видіння мостить мости, а Микола забиває гвістки, то люта зима буде». Були відомі колись нашим селянам житійські правила, пов'язані з видінням, Що можна і що не можна робити. До введіння можна копати лопатою землю, а від введіння – до благовіщення не можна, бо земля спочиває, і на літо сили набирається. Від видіння до дев'ятого четверга не годиться бити білизну на воді праником, бо то шкодить ниві та приводить у літі бурю на поля. Примітка. Дев'ятий четвер після Різдва Христового – це один з численних прикладів народної етимології. Видіння там називають видінням. Коноплі треба потерти до видіння, а той, хто їх треба по видінні, накликає бурі на полян, а на себе від людей зневагу. Як я ще дівувала, згадує Горпина С, то ми, дівчата, так уже пильнували, щоб усі коноплі потерти до видіння, котра-то і вночі терла, Бо ж боялася, ще Це могло попсувати дівці славу і мати небажаний вплив на весілля. На Слобожанщині селяни кажуть, що у цей день Бог відпускає праведні душі подивитися на своє тіло. Душа видить своє тіло, тому і видіння. У різних місцевостях святкується свято по-різному, але скрізь спостерігається одна тенденція – Накликати багатство та добробут на майбутній рік. За три дні повдінні – День великомучениці Катерини.